Drogomenpekotasunari loturiko politika orokorri eztabaidatzen dute jardunaldietan. Zein den Frantziar estatuaren politika orokorra gai honen inguruan eta zer egiten den drogomenpekotasunari aurre egiten laguntzeko? Baina urten fokus berezi bat esarri dute kanabisaren gaian. Nola tratatzen den Frantziar lurraldean, baina munduko beste hainbat herrialdetan ere, eta bide batez kanabisaren erabilpen terapeutikoa arkaitz ager medikua da drogomenpekotasunean aditu eta jardunaldien antolatzailea. Kongresua idikitzen dugu kanabisaren debate batekin eta gero beste debate handi bat egonenda honen da non ez kanabisa bakarrik baina droga menpetukotasunari loturiko politika ere eztabaidatuko da eta horregaitik etorriko dira mundu guztikoa adituak Uruguayetik, Kolonbiatik, Estatu Batuetatik zeren eta denak baitakigu politikak ez direla denetan berdinak eta politika bakoitzak erantzukizun ezberdinak ere dituela. Hemen urbilere ikusten dugu, uh, ba izan dadin kanabisaren kasuan, adibidez Euskal Herriaren batean edo bestean ere politikak desberdinak direla, zertara iritsi nahi duzue. Frantzian uh, politika mila behatziun da irudogai urtetik berdina da eta orduan drogabuziak berdin kontsideratuak dira eta O hartzen gira, estudioak erakusten dute, zientifiko eh, mailan, proibizio horrek ez duela, baitezpada, ondori honik ekartzen, zeren eta adibidez, Frantzia mailan drogan politika gogorrenetarikoa da, Europan, eta Frantzian dira gaztean artean gehien kontsumitzen ditu zen, eh, kanabisa. Eta okduan normalean, legaldi bat izan behar da, biztan legoa, protegitzeko eta ez alderantziz. Eta orduan, estatu batuetan, izan da din Koloradon, edo Washingtonen ere bai, Uruguayen ere bain, orain Uruguayen orain diken urrunago joan diraz medikoatek preskriptzioa eginda joaten altzirea kanabisabila farmazietara, oraindik hemen oso urrun gaude hortatik. Justuki hori galetun nahi nizun, kanabisaren forma terapeutikoa ere aipatu nahi duzue. Bai, sinpozium haundi bat egonen da, kanabis buruz. Izan dedin, minbiziarekin loturiko kanabisa, baina baita ere, ateratzen diren molekula berri batzu, kanabisaren adikzioa duten jendeak, pixkanaka-pixkanaka ba, nola sendatu ere bai, zeta kanabisaren legalizazioak ez luke bakarrik ondorio onak ekarrekoz, eta baitakigu jende batzu, eguneko eh, bost eta eguneko hamabosten artean, Ba, bulneer arbetate bat daukatela eta pertsona horiek, izan da dien ere alkolarekin edo kokainarekin, egia da edo droga izan da ere batzuk ondorio latzak ukanen dituzela eta ondorio latzo horiek ere sendatzea garrantzitsua da eta horregaitik hori ere hemen ez dutko da bihar. Erran nahi duzu kanabisarekin ere ondorio latzak izan daitezkela? Bai, droga guziekin, baina kanabisarekin argi agertzen dena da zemateeta gazteagoasi eta ondorioak latzegoak izan dira. Orduan guk ere egin ditugu ikerketak hemen Euskal Herrian eta erakusten dute hamaika eta haaseei urte epe horretan kontsumitzen dutenak daukatela ondorio latzak eukitzeko probabilitatea handienak. Horrek ez du esan nahi, haaseei urteta gero hasten direnak ez dutela ondorio lazik baina probabilitatea handiagoa da zenateta gazteagoasi. egia da kanabisarekin, baita eta bakoarekin eta baita ere alkolarekin eta orain, kanabisa hainitz hitz egiten dugu, baina momentu honetan hemen problema latz gehien ekartzen duena gaztengan ez da kanabisa baitik alkola. Beraz hemen hiru egunez hitz egingo duzue, asko hitz egingo duzue eta gero helburua zer daurtik zer ateratzea? Hemen dikateratzen dena txosten batzu egiten ditugu ere bai eta duela urte egiten ditugu hemen kolokioak eta egia da duela 10 urte hemen egin ginola Frantzia estatuan mailan lehen kongresua nun kontsumosalak eta hitzeguin zuena hemen euskarrerikoa biharritzeko izan zen eta orain badakigu ba aldatu dela eta orduan baiia piskanaka piskanaka ere hemendik espertuak ateratzen dituzten ondorioak politikariek ere eko bat egiten duten eta zerbaitetarako bali duten